Godmorgen, Petra. Kom ind i varmen. Godmorgen. Det er sikkert værd. Det er hundekoldt. Ja, det er godt, vi ikke skal arbejde ude hele dagen. Vi skal til Vandløse, ikke? Jo, vi skal sætte en havedør i i Jens Hansen i Vandløse, og så skal vi videre til Frederiksberg. Hvad skal vi på Frederiksberg? Vi skal give et tilbud på et køkken. Det gamle skal rives ned, og vi skal sætte et nyt op. Okay. Det lyder jo til, at vi kan holde tidligt fri i dag. Ja, så kan du tage hjem og slappe af. Nej, desværre kan jeg ikke tage hjem og slappe af. Jeg mangler at købe alle mine julegaver. Så må du ind til byen og juleshoppe. Præcis.